to present never here you can't be it's time to kick ass and chew bubble gum and i'm all out of gum are you happy now god day and welcome to spildøren Yeah, podcast nummer to. Tusind tak til alle dem, der har hentet vores første podcast. Ja, tusind tak. Det var super fedt. Tak yeah. til dem, der har på Facebook. Ja, uh, yeah. endelig like, endelig like, we like. We like, that you like. Yes. Uh, hvad skal vi snakke om i dag? Forretningsmodeller. Uh, ja, det lyder måske ikke lige helt så interessant. Det er faktisk rigtig, rigtig interessant for lige nu befinder vi os i en tid, hvor vi begynder at ændre på forretningsmodellerne omkring, hvordan du udvikler spiller. Mm. Vi har været vant til bare at drømme ned i vores lokale spilforretning og henspillet, købe det hjemme på Sætterom, ind i PC'en og så installere det. Yeah. Det har allerede ændret sig en hel del med digitale downloads, og der er kommet en nye forretningsmodeller, som ikke bare har betydning for dem, der udvikler spillerne, men faktisk også for os som spiller. Okay, så er det faktisk spændende. Det er spændende. Kan vi bare hoppe ud i det? Ja, det synes jeg. Ja, right. nu no. forretningsmodeller. Yes. Der var for nogle forskellige typer skal vi skal snakke om. Jeg har lavet en lille liste. Yes. Jeg fandt faktisk en liste på Unillet med 29 stykker, men jeg har så altså lige skåret de mest absurde væk og så taget de 15 mest brugte modeller og de mest spændende modeller. Ja. Model nummer 1 retail. Okay, hvad, hvad går det ud på? Salg af fysiske spilbutikker. Det vil sige GameStop, Blockbuster, Phonea, selvtankstationer inden. Ja. Alle steder, hvor du kan købe øh, fysiske spil, eller vi køber spil, så tjener de billen. Den er ikke så meget længere end det. Yeah, det er nok den model, de fleste køber spil via. Og... Ja, Hvad jeg tror, tror, der er, spil, er mange, der køber. Køber. Altså specielt til, øh, til Xbox og Playstation. Jeg tror, at øh, PC-spil er gået mere og mere over til, til den næste forretningsspil, vi når til, til digital download. Mm. Men øh, helt sikkert, Xbox Playstation, det er den måde, at spillet bliver sammen for stadig. Ja. Hvad er den næste? Den næste er digital distribution. Det vil sige, det er steder som Steam, Direct to Drive, Places Network, Xbox Live, Arcade, alle de platforme overhovedet. Ja, den kender vi, de, altså, den kender de fleste, altså jeg, jeg tror den. de fleste af, jeg også kender det midtland sted. Inden. Jo. Og fordelen ved ved at bruge det, ved at få det ud på den måde, det er jo det er rigtig, rigtig nemmere at distribuere skitter. Altså du skal bare øh, som spilproducent har lagt op på Steam, og så er det frit tilgængeligt. Jo. Vi kan ændre priser eller noget som helst deran så foregår det også meget, meget nemt igennem stil. Ja, og i realiteten så skal de lave én kopi, og så er det bare copy, copy, copy, go. Det er ikke spare så besværligt. Det er masser af penge, de kan spare på det i hvert fald. Ja, i stedet for at, at lave de gode gamle fysiske kopier at spille. Ja. Det næste model er in-game advertising. Det er ikke på den, vi har set så meget. Der er nogle, der er nogle få eksempel med det. Det drejer sig om tydelig reklame i spil. Og det kan forstændig være billboards inde i spillet. Eller, eller det kan være nogle specielle zoner der sig på indespillet, noget specielt tøj de har på, som hvor de simpelthen tjener penge ved at og reklamerer på den måde. Altså man kender det meget for for tv for eksempel, eller film, hvor du hvor du tit ser folk der sidder på en bærbar, og så det måske en Apple computer. Ja, det, de jo en, det er det en Coca-Cola. Ja, lige præcis. Det er jo product placement i spil. I spil et eller andet sted. Ja, øh det er det, der kan jeg ikke huske efter Tyson. Ja. Og der kan jeg da huske det der, øh, hvad er det det yes. ja, der kan jeg huske, at der var rigtig meget problemer med det, fordi de havde altså bare overdrevet fuldstændig. Alle billboards var rigtig reklamer, og gamer var rigtig, rigtig sure, og det kan jeg egentlig også godt lidt forstå, fordi det er jo var her i den rigtige verden, som lidt brød den der illusion om vi har lavet det her univers, og plus det så har du Coca-Cola og McDonald's logo og det ah. Jeg tror, det meget mere, at man skal finde en balance. I lige præcis. Det tror, skal jo helst passe til spilverdenen. Så, så, så synes jeg egentlig, det er okay. Så lægger man måske heller ikke så meget mærke til det, men det er også et spørgsmål om, hvor tydeligt du gør det i spillet. Jo. Gør er det, det meget tydeligt, at folk sidder og drikker en Coca-Cola? <laughs> ja, lige præcis. Så, så bliver det måske for meget. Så, øh, så taber man ligesom fokus fra spillet, ikke? Og begynder i stedet for at fokusere på reklamerne. Jo. Og det er måske det, der så har været problemet med Døde yeah. Ja. Altså, jeg har et lille eksempel her med, at det første spil, der sådan laver en decideret in-game advertising, det er et adventure-spil, øh, som hedder Adventureland. Og der i selve spillet, der reklamerer de for Pirate Adventure. Det er altså i 1978, at de gør det her. De reklamerer for Pirate Adventure, som er... Et, et spil, som var det næste, de vil udvikle. Okay, på den måde, så de reklamerer simpelthen for det næste spil i deres eget spil. Lige præcis. Og det har man jo også set i andre spil, øh, hvor de hinder til, at hey, det kan være, der kommer en to- eller en tre-er, det gør der jo som regel. Det reklerer. Ja. Øh, men det reelle med reklamer og in-game advertising, hvor det er de for et produkt, det er jo så James Bond Robocard. Øh, okay, hvor der, det der er en ligaspil. Ja, og det er så fra 1991, hvor de reklamerer for noget, der hedder Penguin Biscuits. Og Penguin Biscuits er simpelthen et mærke? Ja. Okay, det måske det <laughs> Men det er så den første, det er den, det er de første spil, der rent faktisk gør det, og alligevel synes jeg, at det er først her inden for de sidste 5 øh, ja, år, at det rigtige er taget hånd af. Jeg tror ordentligt. også, det en speciel model at vælge, fordi som sagt, du skal køre en helt speciel balance for, at spilleren ikke mister fokus fra spillet og begynder at kigge på reklamer i stedet for. Ja. Det det vil sige, at dem der skal betale for reklamerne, de får måske ikke så meget reklames som de håber på. Så er spilmet måske ikke det bedste at reklamere, og det vil sige, så får spiludviklerne ikke så mange penge, og hvorfor så er det lidt brutalt den her forretningsmodel. Det er jo helt klart, at det har jo også noget at gøre med, altså, jo du kan bestemme det via for eksempel, hvis de smider det på en load screen eller et eller andet. Det vil også rive mig fuldstændig ud af spillet, men der kan de garantere et vist antal tid. Det kan du jo ikke, hvis du bare lægger det inde game, hvis en spiller løber igennem spillet, så løkker sikkert nogen overhovedet ser det overhovedet du kan ikke... Sælge den model så godt til firmaer eller til produkter om, at ja, men du får i hvert fald minimum 10 sekunders product placement i vores spil. Det har du ikke rigtig nogen mulighed for. Nej, lige præcis. Ligesom hvis du for eksempel så en, en film eller en tv-serie, hvor det meget, meget nemmere at gøre på den måde. Ja, ja. Så ja. Ikke nødvendigvis den bedste model, men ikke desto mindre én model. Ja, spændende. Det næste, Around Game Advertising. Det handler simpelthen om noget, som jeg som kender, flashspil. Yes. Og det, det handler om, er selvfølgelig alle de reklamer, der er rundt om de flashspil på forskellige sider, man går ind på. Ja, og det tror jeg også, de fleste kender. Det er jo stort til lige meget, hvilket flashspil man har, så hænger der lige tre-fire reklamer rundt omkring og en banner der. Og, ja, ja. Ja. og den måde, de tjener, der findes forskellige måder at tjene på. En af dem er fx, at de får penge, når folk klikker på et banner. Det kan også være et uheld, at folk kommer til at klikke på et banner, så måske laver et flashspil, hvor du skal fare lidt rundt med musen og klikke, så man mm. risikerer, at folk ryger udenfor for selve spilområdet og så rammer den reklamestanden for. Det ja. kan også være hvor mange der har set spillet eller har set siden og så deraf så jeg øh, få se reklamen. Ja. Og ligesom den anden, så er det en lidt speciel måde at sælge øh, hvad hedder det, sælge uh, reklame på. Altså ikke det, den er bedre en en in-game advertising, men, men det er stadig, øh, der er stadig rigtig rigtig mange tusen væk væk ud fra at der skal se den før at du liksom tjener nok penge til at du kan udvikle spillet ud fra den model. Ja, og det er jo de færreste blockbuster-flash-spil, der findes. Ja, og jeg tror også, at det er derfor, at man så vælger at, at udvikle netop flash til det, fordi det er altså, forholdsvis billigt. Ja. Så, så det er... ja... Det, det, det, er, også, det er en model, som, som jeg ved ikke... Ja, Ej, jeg, jeg tror faktisk, at den, den bliver ved med at bestå et eller andet sted. Jeg, jeg tror stadig, at den... Øh, altså, den så, længe derfor, vi, så længe vi har browser-spil jo, ikke? Ja, altså, så, så har vi nok også regeringen til de. at, at tjene det mere. Yeah. Den næste er advert Games eller Reklamespiller. Ja, og den er jo rimelig sjov, synes jeg. Men... Det er en rigtig, rigtig sjov inden. <laughs> yeah. en, en af de eksempler, jeg synes er rigtig sjov, det er Coolspot. Øh, Drøm ud på Google, og så lige tryk Coolspot og lige kig efter billeder. Og så ser du sådan en, en lille, det ligner en M&M's, der har fået arme og ben. Og det sjove er, at det var en reklame, øh, figur for 7up som så også har betalt for, for, at udvikle, for at få udviklet det spil. Og der er skældige scener i spillet, hvor han står og server på en seven up flaske det, <laughs> ja. det kunne simpelthen ikke være med i tiden med reklame. Ja. det er så det. Det bliver indprintet i det, som kommer til. Det bliver simpelthen indprintet. <laughs> igen, de har også betalt for hele spillet, så, så de bestemmer 100% hvordan øh, det skal se ud. Ja. Et andet eksempel er Americans Army, som man kan henbyde gratis på Steam. Og det er der amerikanske forsvare, som har betalt for at få udviklet Okay. Og det er jo. Øh... Er det er faktisk et spil. Jamen det er jo det fresh person shooter. Okay. Så du kan leve rundt og være soldat i spillet og så tænker du, ah okay. jamen, det er faktisk bare hey, fedt det her. Jeg skal jeg skulle lige um, jeg Ja, skænder at skyde med rigtigt Det det princip på den måde det former. Yeah. Okay. Så øh... der kan man så sige, jamen her her er der ikke så meget at snakke om, for det er jo det er, nogle, det er jo nogle firma der der er egentlig bestiller spillet, så yeah. det er bare en ny måde for dem at reklamere for sig selv på, så at yeah. I stedet for for eksempel at lave en reklame. Ja, jo, det er også bare en udvikler, der har tænkt, jamen, fint nok, I giver nogle penge på det. Lige præcis det så udvikler det, men de udvikler det ikke, fordi de har en idé om et spil, de godt kunne tænke sig at lave. Mm. Fordi alt foregår jo på, på, hvad hedder det, på firmaers ja. præmisser, ikke? Ja, lige præcis. Så. Den næste model, den har rigtig mange navn. Try Before You Buy, Try Aware, Shareware, Damware og Timedware. Ja. Yeah. Altså alle mulige typer former for spil, hvor du kun lige får lov til at prøve en lille bitte del af spilet, og så skal du bagefter til at betale for at få åbnet for det fulde spil. Og det er jo en ret smart forretningsmodel. Hvis det er jo en, en også, meget brugt ja, og, Men igen, den afhænger også af, at du har et spil, der holder. For hvis det ikke holder i trialware'en, så dør selve spilet jo også på det. Ja, igen synes jeg, at vi er ude i sådan et balancespørgsmål. Ja. Altså du, du skal på en eller anden måde kunne, kunne vise i, i, i den begrænsede version, du givet til, til folk gratis, det her spil, der du virkelig lyst til at købe. Ikke? Jo. Omvendt så skal du heller ikke afsløre for meget af dine spil, og du må heller ikke kun præsentere det bedste i de spil, som du rent faktisk køber spillet, så bliver du frygtelig skuffet. Ja, altså, så har du stadig solgt et spil som spil Men du skal nok ikke regne med, at du kan gøre det igen næste gang. Nej, jeg ved, du havde, øh, du havde prøvet Dungeon Siege øh, 3. Ja, men det er jo fordi, jeg kan godt lide toeren, og så tænkte jeg, at jeg kigger da ikke noget som helst anmeld, så jeg skal bare have den rene oplevelse af Dungeon Siege 3. Og der blev jeg godt nok skuffet, fordi jeg spillede dæmon, som var okay, og jo, det kunne jeg da godt se, det kunne godt blive til noget fedt. Og så går jeg gang med selve spillet, og så er det jo bare dæmon, og så er det det samme, der foreg ja, altså, der er ikke noget nyt. Det de dæmon, var var fed, ikke? Ja, jeg var underholdt af demoen, ja, og da ja, det den sluttede, så, det så ville gjorde, jeg gerne ja. spille videre, ikke? Ja, men, øh, er, det var det var stadig i kø. Men de selvfølgelig, ja, de stadig tændt at spille, men du er så til gengæld blev skuffet, og næste gang at de finder på at smide den ud, så kan det godt være at du lige slår kulvanden i blodet. Jeg tror jeg ikke jeg kommer til at købe firen overhovedet, hvis det kommer. <laughs> jeg tror heller ikke jeg er nede det have ret skuffet over det spil. Nej. Nej. <laughs> Igen, de, det handler også meget om i den her model, at du kører sådan en, en, en cliffhanger på, altså det vil sige, at du, du cutter spillet på det rigtige tidspunkt. Ikke? Du, du lader lad spilleren prøve alt det, der er gratis, lige indtil de tænker, oh, hvor kunne jeg godt tænke på det næste, og så er det der, du cutter og siger, jamen, så skal du betale for at få det fuldspillet. Ja, lige præcis. Men det jo, igen, det er jo også sådan, du sælger det. Det er jo klart. Jo. Det er sådan, du sælger ja, hvad som helst. Står der skal jo være cliffhanger. Der skal være cliffhanger på, for ja. at få det kørt rundt. Ikke? Og det er i hvert fald en meget brugt model. Det tit er mange, eller tit og ofte, at du får lov til at se øh, demoer og nogle ting, som du så med det samme kan få lov at stå for. Jeg ved, det er noget, I meget på PlayStation Network og også på Xbox Live der. At, at du netop får muligheden for at prøve lidt af spillet, og så siger, jo, er du interesseret? Jeg kører den fuld version. Ja. Så trykker du lige et par to knatter her, og vær så, god, så har du lige brugt samt fjærdskruer. Ja, det, ja, med minis. Ja, lige præcis. Ja, præcis. Så er der, det, der er det mange meget... ting til det fulde spil her. Ja. Så. Næste. Øh, øh, det er en lidt nyere model. Jeg har i hvert fald ikke, øh, den øh, andet for et par år siden, jeg tror. Episodic Entertainment. Altså det vil sige, øh, det vil være et spil ligesom øh, Back to the Future. Eller det er en remake, de er lidt lavet af Monkey Island. Altså Tales of Monkey Island. Ja. Hvor de laver mange episoder af et spil. Og så har du enten mulighed for at købe hele serien, eller du kan bare købe enkelte episoder? Ja, ja, jo, men helt klart, den kender jeg da også godt. Det, det er jo det, de har lavet med Sonic, for eksempel. Det er jo også det samme igen. Det, chapters, det samme det. chapters, samme, ja. samme princip, ikke? Jo. Og så gør de tit mange gange det, hvis du der kører tilbud på tingene, altså de så sørger for, den første episode så bliver gratis, og så skærer de lidt af prisen på de næste episode. Ja. Så de faktisk <laughs> bruger en lille smule af den tidligere model, vi lige var inde på. Du får, du får lov til at prøve noget gratis, ja. ja. Du får lov at prøve den første episode, så bliver du forhåbentlig bit nok uh, af det Til du siger Hey, jeg skal også episode 2, 3, 4, 5 osv ja. Og så hiver uh, de deres penge ind uh, men, på den måde Men det var jo egentlig også det de gjorde med Castle Wolfenstein Fordi der kunne du jo egentlig spille Hele den første chapter De første, jeg tror det var 11 baner Så nåede du op til slutningen, klarede bossen Og så var det så du skulle betale for den Egentlig tror jeg de fleste havde faktisk kun Den der trialware version Der løb rundt og alle kendte til Og det var den de spillede Men der var jo egentlig jeg kan ikke huske mange kapitler mange kapitler så der var efter kapitler som du så bad som du skulle købe ja. for. Ja. det er næste model model nummer 8 subscription model mm. det kender vi fra World of Warcraft ja yeah. og andre og, og andre. Conan og vi har faktisk jeg har ikke spillet så mange andre de der subscription modeller jeg synes det er en jeg synes sgu det er en lidt dum model hvis jeg skal være helt ærligt så synes jeg faktisk det er en lidt dum model det er en smart model. Yeah. Det der er der ingen tvivl om. Altså, skal nok tjene deres penge. Både fordi, de starter med at betale... Altså, du betaler for spillet først, jo. Om det så bliver destrueret digitalt, eller om du kører din retail-version, så køber du først, betaler først 300-400 kroner for spillet. Ja, præcis. Okay. Fuld pris. Full pris. <laughs> ja. så, så, de, så får du en måneds gratis abonnement. Men ja. Altså, come on, du har lige betalt 400 kroner for spillet, ikke? Jo. Og så koster abonnementet i, i wow-hat eller 100 kroner om måneden. Yeah. Det vil jeg være... Det er ved at siden, at nogle af os 200 spillere Ja, det er det, men så, øh, jeg vil, jeg, ja, jeg tror, jeg så, det vil gitte 100%. det, at det er, jo, det er jo et godt spil, og det er et af de få spil, der sådan har kun overleve på det stadigvæk, hvor folk er blevet ved med at betale. Det er rigtigt, men der er mange af de andre, der har ændret, ikke? Altså Lord of the Rings Online f.eks. Det blev gratis, ja. Det endte med at blive gratis, ikke? Ja. De kunne simpelthen have kørt rundt på nogen måde. Ja. Og vi snakkede om, inden den her podcast, du havde spillet The Matrix. Ja, altså jeg havde købt det, og så ja, fik jeg jo et måned gratis du, med det. var også en, en subscription-model. Det var det nemlig, og der, det var så bare så dårligt, så der var jeg tilfreds med det ene gratis måned, og så var det slut. Så det er så også rimelig vigtigt. Altså det er vigtigt, at du har selvfølgelig godt produkt, som folk gider spille, men det er også vigtigt et du kommer med til past mange opdateringer, mm. og bug fixes og patches osv., osv., så du hele tiden har et spil, der bliver ved med at fornyes og sætning. Okay, det er forud for, de får du ikke for til at komme tilbage måned efter måned. Nej, det er lidt ikke, og du værs så altså have folk der sidder i endgame, og de bliver også nødt til at hele tiden at få noget nyt, fordi det er jo, altså hardcore-boerne. Det er dem der har været der i lang tid og betalt i lang tid, så jeg kan også godt forstå, at det er sådan det er også dem, de gerne vil tilfredsstille. Lige præcis. Men der er det jo så netop i World of Warcraft, så også igen bliver ved med at prøve at kapre nye. De havde i starten inviterer en ven, så får du noget bonus, og han får noget bonus. Og jeg kan hjælpe hinanden med at stige i level. Nu har de op til level 20 gratis, skal du spille, de er faktisk lidt over til ja, den. lige præcis, ikke? Du, du får lige det først fix af det fælser, lidt gratis her, ikke? Og jo. så får du stadig, men de kører stadig med den model til gengæld, altså subscription-modellen. Mm. Og der har været meget, altså jeg synes, alle jeg har mødt øh, nogensinde og snakket med Wow om, de har sagt, åh, har du tænkt på, hvor mange penge Blisser tjener? Ja, ja det har jeg godt ja. tænkt på. De tjener kassen. De tjener klart ja. kassen på det, men det koster selvfølgelig også noget at holde det der ved lige, ikke? At holde det udviklingsmodel i. Men det er ikke en model, de har tænkt sig at bruge, som jeg har det, til Diablo de 3, som kommer her snart, hvis der er nogen, skulle være i tvivl. Ja, pre-order now. Pre-order. <laughs> det er ikke en model, de har tænkt sig at bruge til den. Nej, øhm, dem, de har, ja, sist, man kan ikke sige det med med StarCraft, fordi det er et helt andet spil. Men i teorien kunne du godt have valgt at gøre noget i den stil måske til. Jo, 3. Men det der det er jo et single spil. Altså, hvor at, at den subscription, den modellen holder ubest på et online multiplayer spil, fordi oh, du får jo også multiplayer i og... Diablo 3. Ja, og den synes, er simulation er lidt nærmere i den retning. Ja, jo, men eh uh, men jeg kan også godt forstå det, for det havde ja, åh, jeg vil godt nok ikke være glad for et singleplay at spille, jeg skulle betale modenligt for at sidde på min egen lille computer derhjemme og spille. Det er rigtig nok. Så kunne man sige, at hvis man øh. åbnede op for multiplayer-delen, så skulle du måske... Men fint. Alt er i respekt for, at Blizzard ikke har tænkt at gøre det med Diablo 3. Ja, helt klart. Tusind tak for det, så tager vi nogle penge der. Ja, lige præcis. wow har kostet os rigeligt med penge. <laughs> ja. Uh, vi er over til næste model. Model nummer 9. Microtransactions. Ja, yeah. mm -hmm. altså man betaler for in-game items, og det kan være ting som tøj, eller virtuelle penge, eller noget mere stige hurtigere i level. Og okay. vi har snakket om, om mobiltelefonspil, ikke? Ja. ja, jo lige præcis. Altså der er en del af dem der, der, der bruger den model, og det er også, det, altså for nogle er det jo en super god model, og der er jo faktisk et sted specielt med med spil til mobiltelefonen, hvor folk tjener flere penge på at lave, på at tjene penge på mikrotransaktioner, altså mikrotransaktioner, in-game, purchase osv en eh øh, en investor faktisk bare havde, be, hvad havde det, fået folk til at betale penge for spil. Ja, et godt eksempel det, det, det er Temple en... Run, som eh lige kommet til Android og er ret stort på iPhone og har levet blandt øh, top 25 best spil og så videre De havde nemlig en øh, jeg læste en god artikel om omkring til spil og, og, og de udvikler der sad på, ikke eller den udvikler der sad på, det, ikke? Var han, han havde også solgt andre spil, og så på tidspunktet udvikler han Temple Run, og så tænker jeg, men det naturlig at jeg tager 10 eller, eller 6 kroner for det. Jeg kan ikke huske hvor meget han startede med. Mm. Og det kørte her med tid, og det havde ikke overvindelig stor succes, så valgte han at sige, at det var også lige meget. Jeg valgte bare at smide ud gratis, men så giver jeg for, at du kan købe med rigtige penge. Kan du, kan du åbne op for nogle rejstams? Og det, er ikke, det, det kan være med til at booste en lille smule, men det er ikke noget, der er umuligt at opnå altså i den gratis version. Så det vil sige, du kan godt nøjes med gratis version. Det, giver dig bare, det du bliver bare lidt hurtigt lidt bedre. Jo, for det er mit største problem, at den model er jo egentlig også en model, jeg ville kalde pay to win. Fordi jeg ved godt, at det er ikke alle spil, der er sådan, men der er rigtig, rigtig mange spil, hvor det ender med, at hvis ikke du betaler, jamen så skal du bruge et halvt år på at tjene de skidepenge op, for det går altså, det bliver vildere og vildere. Eller pay, pay for your patient måske. Ja. Yeah. <laughs> altså jo, det, det handler lidt om at være om tålmodigheden i det, for jo selvfølgelig, at der er nogle af de der du, hvad det, modner for at stige lever. Den er simpelthen så steg, som, som du næsten føler, at du bliver nødt til at betale for at komme videre. Ikke? Fordi jo. du gider altså ikke at sidde og spille. Det er samme spil på din mobiltelefoner 8 timer om dagen næsten, bare for at komme op på næste level. Det er jo det, ikke? Og, man, altså, og der går så lang tid, og så begynder man bare at kede sig, og så gider man ikke at spille det længere. Nej, så det, det igen, det er lige fint balancen. Der er nogen, der kan finde ud af det, der er nogen, der ikke. Jeg har jo prøvet det der Temple Runner, ja. og det er også sjovt. Og jeg kunne godt se, at måden det stiger rent sådan med pengemæssigt, og du kan købe den, men du kan også bare tjene dem. Det synes jeg virkede mere som en naturlig kurve, end nogle andre, jeg har prøvet, som virkelig er de første fem levels, super, det kører dig ud af, så pludselig kommer der et kæmpe skift. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes også, det er meget balanceret, det spil, og det er måske også en del af den succes, at det kører på en balanceret måde et eller andet sted. Og du føler heller ikke som, som gratis spiller, at du bliver snydt for noget som helst. Ja? Eller det er urimeligt at komme op i level. Du skal klare på, hvor mange timer på det, men du føler ikke, det bliver urimeligt på noget som helst tidspunkt. Nej, det virker mere sådan, ja... Gamer, ikke? Ja, man bliver sådan lidt hej. Ah, jeg skal ikke betale for det. Jeg skal fandme selv. Ja, jeg, skal, jeg, skal, jeg skal fandme gamer selv. Rapp til Torben eller sådan noget. Lige sted, præcis, ja. ja. Men altså, det er jo en model, der bliver med med at bruge den her med mikrotransaktioner på den måde. Mm. Specielt med mobilspil. Altså, I har ikke... Jo, der findes også nogle, øh, nogle forskellige, hvad hedder det... Øh, PC-spil, som, som kører med det samme, ikke? Altså, der, der findes også... Jeg kan ikke komme i tanke om nogle Brow Browserspil. Der er uh, Stronghold uh, Factions, ja. tror jeg. Eller et eller andet den dur, det hedder. Øh, vi plantede jo p helt ind i p win, men det er det så ikke helt, men uha det tager det lang tid. Kører det ikke også det i nu, jeg har lyst på noget nej Sæt, det har jeg heller kan, ikke, men det er sgu rigtigt nok. <laughs> jo. Du snakker du også om muligheden for at betale i pengene der. Og så kører det rundt på den måde. Altså for, for en del kan det jo kan det jo godt betale sig, som man skal man sige, at bruge den model, ikke? Og sige, men det er gratis, og hvis du lige vil have det ekstra, så hvis du lige skal have et ekstra mark i farm mode eller hvordan til du foregår. Undskyld til dem, der rent faktisk spiller det. Jeg har bare ikke det. <laughs> Nej, ja, men det... Men, ja, ikke. så betaler man penge, og så så går det hurtigere, ikke? Jo. Men jeg kan komme derudover. Yes. Næste model. Model nummer 10. Player-to-player trading of virtual items. Ah, ja. Det... Der tænker jeg lige umiddelbart et second life. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Alt det der med, at du skaber og skal sælge til hinanden yeah, og frem og tilbage. Vi har en anden model længere nede, der faktisk minder mere om Second Life. Og, og undskyld. Jamen så, Denne her vil jeg faktisk mere smide over på Diablo 3 igen. Okay. Fordi at de har jo valgt i, eller det, det er jo udmeldingen nu i Diablo 3, at det auction house og det der auktionshus, de kører med nu, der kan du bruge rigtige penge yeah. for at købe items i spil. Ja. Og så kan du også tjene rigtige penge. Og du kan også tjene rigtige penge. Og så kan man så sige, hvordan tjener du så som udvikler noget? Jo, du tager bare en lille smule af, af beløb af transaktionen, hvad I skal gerne vil have udført en transaktion. Mm. Det er spændende, synes jeg. Og det bliver rigtig sjovt at følge med i, hvordan det, det kommer til at fungere. Det bliver rigtig spændende at se, hvordan det følger med. Og man kan så sige, at Blizzard her kører, det er, ikke, det er jo ikke deres eneste strategi. Det jo ikke, de giver jo ikke de Apple 3 væk gratis, og så Nej. siger de, vi skal bare have penge for de små transaktioner. Så de kører en af forskellige modeller. Ja. Mm. Her, de kører både muligheden... De kører vores første model på retail-versionen, hvor du kan enten købe det fysiske kopi, eller de kører for digital øh, digitaldistributionen, hvor du ja. kan downloade det ja. og betale penge for det der. Og så kører de muligheden for, at at de kan tjene penge på de transaktioner, der er spillerne. Ja. Så det er måske, i stedet for at køre den der subscription-money-model, øh, hvor du betaler, at så vælger man at tjene penge på den her model. Ja. Det måske godt være. Jeg kunne så forestille mig at der er en masse der begynder at få und i røven og så endelig spillet er ude om at det bare hedder ja men øh, så har jeg lige været ind og købe alle de her for ja fordi jeg har røven fuld af penge så jeg køber bare hele lortet så det er måske lidt også pay to win men det er så stadig et single player spil på hovedsageligt er, du kan spille det online og jeg tror også det er rigtig rigtig sjovt men jeg tror jeg kommer til at sidde og spille det mere alene end jeg kommer til at sidde og spille et multiplayer i det. Ja, det kan godt være at det altså jeg, jeg tror at lige meget hvordan du lægger din fritid på så går det der, der vil kunne betale sig for alt. Altså i WoW for eksempel, der var, var goldfarmers, ikke? Jo, og det er så også det, de prøver på i det her. Diablo de 3 er netop at udryde goldfarming og... Årh, øh, goldfarmers. Ja, ved at bruge ja. den her model. Ja, lige præcis. Men ja. altså, jeg tror bare ikke, du kan undgå det et andet sted. Nej. Jeg tror, det er, det er ligesom en del af det. Hvis du kan snyde, eller hvis der er en mulighed for at snyde, så er der altid nogen, der vil ja. Eller eventuelt betale sig Jo, og jeg der tror da også, at de skal nok få skåret ned på det der goldfarming jeg kan ikke, ikke få det udryddet fuldstændigt til det spil. Eh, okay. øh, måske i starten. Jeg tror faktisk det bliver rigtig sjovt at spille lige i starten, fordi at som det også med World of Warcraft, det var jo først efter et par år at de der gun farmers virkelig tulle til, og det blev næsten umuligt at være online i det spil uden at få reklamer smide hovedet. Ja. Så ja. Yeah. Det kan være at det inde så. Bowser, var det så har jeg ikke set den model i forfaldige mange andre steder. Nej. at den er blevet brugt. Nej, altså ikke, ikke, et, ikke at du kan få igen, i hvert fald. Den nej. har jeg godt nok ikke set før. Ikke, det, ikke et eksempel, jeg, jeg kan komme i taget med mig. Men det er lidt modet. Det er en ny og frisk forretning. Nummer 11 på vores liste over 15 uh, mest brugte forretningsmodeller, og måske også mest interessante, synes vi, mm -hmm. er Freeware. Mm -hmm. Og det er altså en vådemodel. Der, der tjener du ikke noget Du forærer simpelthen de produkter, ikke? Det der helt strategi bag det her er at man håber at det spil man nu har udviklet, som man giver grejefekt, det kan skabe så meget buzz, så er større spilfirmaer ehm øh, ser der og siger, hey, I er super gode udviklere, kom med på vores hold, og så bliver du opkøbsmål for spilfirmaet. Ja, lige præcis. Og det er en nådesvendt forretningsmodel, man siger, ikke? Jo, jo, der er det, du skal have lysten til at lave spil og tjene penge. Ja, det skal du virkelig i også i den grad, ikke? Ja. Altså det er i hvert fald ikke, ikke fast indkomst på nogen som helst måde det her. Nej. Også fordi det mange gange kan tage halvt eller helt år eller længere tid at udvikle et spil. Men så er det jo så, at dem, de fleste, der kører freeware, vil jo så også køre andre modeller ind over. For eksempel in-game advertising eller øh, hvad var det den anden hed? Den med reklamer i siderne. Uh, around game advertising? Eller around game advertising. Ja, lige præcis. Um. Ja, men det er rigtig nok. Så ikke, det. Altså den her model er kun ment som et et øh, altså, det, man kan sagtens på nogle andre alternativer, som minder rigtig meget om den her, men det her, det er, det her, det er her, hvor du virkelig skal have, skal have store, store klodser, ikke? Godt, ja. Yeah. <laughs> Model nummer to, Lose Leader. Det er også det, vi snakker om, det er Playstation 3-modellen. Du mm. sælger simpelthen ting urimeligt billigt. Der var jo meget at om, da Playstation 3 kom frem, at Sony, øh, hvad hedder det, tabte penge for hver øh, solgte konsol. Ja. Yeah. Og det er jo også lidt, der, det der er idéen med den her, det er, at du sælger dit spil helt for billigt, men så håber du på at du tjener penge ind på for eksempel yeah. legetøj, alt mulige andet, ekstra udstyr. Ekstra udstyr omkring. Så. Ja. Øhm, jeg kan jeg Den her, det var jo, men du var sige at eh øh, hvad hedder det, uh, Lucas synes måske også at, at det var den model han købte en Star Wars, ikke? Ja, det er det præcis. Nej, tak, jeg skal ikke have nogen, øh, penge for mit arbejde her. Jeg skal bare have alle rettighederne til merchandise, ja. Men ja, du skal være sikker på at øh, at der rent faktisk er nogen, der gider at købe merchandise ja. æ, til et spil. til er jo det. Måske, måske et spil med, med en tilpasstor øh, tilpas målgruppe, og, og du skal regne med, for, at du får en tilpasstor succes, så kan det her, man skal godt betale sig. Ja. For ja, det er lidt ansatsen, at, at du øh, taber penge på at sælge et spil, og så skal du ligesom være sikker på, at du tjener det ind på, på karusselerne, når du gør det på rochebanen. Ja. Så ja. Kan du nævne nogle eksempler på et ja, spil, det. der bruger den model? Det eneste jeg kan komme i tanke om, det skulle være det spil, jeg udkom her sidste år. Jeg har så meget på min Wii. den hed de The Skylanders, hvor du købte ekstra figurer mm -hmm. til. Altså, det var et spil, hvor du købte figur, der så skulle stå fysisk på en plade, og så, når du satte figuren på pladen, så var det den karakter, du spillede med i spillet. Ja. Og der var ideen så, at jeg ved ikke, om de har tabt penge på at sælge spillet som sådan. Det er det er faktisk ikke helt klar over. Men ideen var jo så, at du kunne, hele tiden kunne have ekstra figurer. Ja. Til, altså for at åbne op for nye figurer. Og hver eneste figurer, du satte på, havde selvfølgelig forskellige egenskaber. Så det er jo klart, ja, at, at, at når du har gennemført spillet på den ene måde, siger, oh, jeg vil gerne have en del, at også kan spy med i. Jamen, vær så god, et støt strage. Ja. Så skal du betale penge for det. Ja, okay. Det er udenbart den eneste, jeg kan komme og tage op. Ja, det er det også et, et godt eksempel. Ja. <laughs> <laughs> øh, Modelt nummer 13. Ja. Kan du udtale det? Ja, det er Peripheral Enticement. Okay, det lyder da helt vores om. Ja. Kort sagt, spillet fungerer kun med noget specialudstyr. Jeg siger bare, Weboard Ja, <laughs> yeah. Rock Band, Guitar Hero. Band guitar hero, guitar hero. Altså, yeah. Ja, det er det. Og det, det er en lidt, også en lidt farlig model, og... Det er også den model, der måske kan pisse nogen af, fordi de skal ud og købe et spil, men de skal også lige købe denne her guitar, og så skal de også lige have det her snowboard, og de skal også lige have det der for at få lov til at spille spillet. Det er rigtigt, i hvert fald for at få lov til at spille det fulde. Jeg mener, at med guitarhøver, så betaler du også ekstra, ja, nogle ekstra penge, ikke? Så følger du en guitar med spillet, når du køber det? Jo, men det er, stadig, altså, det er en bundle, der er sådan rimelig hæftig at skulle ud og lægge sig i. Altså, man skal ja, være sikker på, at, man gør, at det er det spil, man vil spille i et stykke tid. Det men det er fair nok, hvis man godt kan lide Guitar Hero, så er det helt klart. Så så vi, har, det vi har brugt det rimelig meget. Ja. Øh, de har for eksempel kørt med, nu det jo WeBord, men de har også kørt med, altså WeZappers, mm -hmm. som også, altså igen, du, nu kan du så bruge den her uh, gadget, til andre ting også, så det er, ikke, det er måske ikke strengt til, præcis den her model, men altså, det ligger sådan op i, ikke? eller op af, at, at du ligesom uh, køber noget ekstra udstyre, for, ja. for at kunne spille spillene. Jo, jo lige præcis. Og så man tjener det ekstra på det. Yes, model nummer 14 User Generated Content Og det er her, jeg tror, du kan komme ind med det i Second Life ah, ja. Det handler simpelthen om, at spillere kan sælge til hinanden, eller give adgang til nogle specielle ting for penge ja. Og så udviklerne igen tager penge for hver transaktion Ja, og det, det er jo så det, ikke? at så kan udviklerne selv sidde og lave et eller andet, som de kan tjene penge på Men egentlig konceptet i det er, at brugerne skaber, og alle transaktioner det tjener de jo så en lille smule på lige præcis, det og tror jeg for eksempel at second life modellen er, er meget øh, altså den passer rigtig godt det er. Ja, Jamen, det er jo så smart altså egentlig det, ja, det, det kræver så også at du skaber et tilpasset åben øh, miljø hvor folk kan faktisk skabe noget indhold og har lyst til at blive der igen jo, en, en, en lille smule tilbage til subscription modellen kan ja. sige, hvor, hvor du ligesom skal skabe et univers der er interessant nok til at folk gider være lang tid og interessant nok til at du har lyst til at købe virtuelt til en anden person mm. for at rigtige penge. Ja, altså jeg tænker måske bare lidt at man kunne måske godt til den model og smide på World of Warcraft, hvor du rent faktisk havde muligheden for at designe dine egne ting og så bare holde det virtuelt hele tiden. Men det det, jeg ved godt, det der måske ikke så mange penge i for at se ved spilfirmaet, men det kunne igen lige give et ekstra lag til, til noget der allerede i forvejen er super nice. Ja, det er rigtigt. Det kunne man selvfølgelig godt tilføje. Men igen, altså jeg tror deres, deres målede betalingsmodel, ja. den hmm, fungerer ganske udvendigt. Nok, ja. Hvad har de 11-12 millioner brugere, der betaler ja, 100? Ja, stadigvæk sikkert, ja. Puh, ja. Uh, uh. Lot of money! Ja. Yeah. Yes, så er vi nået til, til den sidste brejtsingsmodel. Og det er faktisk den, jeg synes er mest spændende. Mm -hmm. Pre-sale the game to the players. Så det drejer sig simpelthen om, at spillerne samler penge til projektet. Det er også det, der kendt som crowdfunding og en af de største øh, sites til noget det af Kickstarter. Ja. Til dem, der ikke har hørt om Kickstarter, så drejer det sig om, at du kan lave et vilksemandsprojekt. Det kan være, at du skal udgive en CD, du skal måske lade en podcast, du skal bruge nogle penge til, mm -hmm. en film, udvikle et spil, et eller andet. Du slår idéen op, og så siger du, om to måneder, så vil jeg... Hvis jeg så har... Der, jeg vil godt have 5.000 dollars. Det, det er de penge, jeg skal bruge til at udvikle det. Ja, man sætter sig et mål. Man sætter sig et mål, ja. ja. Hvis du så når målet inden for den tid der, og folk smider så donationer til, så, så udvikler man ting, ikke? Jo. Så, er det ligesom, så har du forpligtet til, til at udvikle tingene. Og hvis man ikke når sit mål, så får alle de folk, der donerede, de får pengene tilbage. Okay. Det er så, jo ret interessant. Jamen det er jo ret interessant, fordi du kan prøve en masse forskellige modeller, du kan sige, jamen vil det her spil vil det være en god idé, så prøver du at, at smide spillet på kickstart og sige, jeg kunne godt tænke mig at lave det her Space First Person Shooter Strategy nye, helt vilde spil. Og ja. så siger folk, at det er sgu lidt for øh, en gard, det har jeg ikke til. Nej, så støtter du, du folk ikke. det ikke, og så bliver spillet så ikke til noget. Eller folk siger, at hey, det er det spil, jeg har ventet på de sidste 10 år. Jeg er træt af first person shooter og de sædvendige strategispil osv. Jeg har bare lyst til at, og, hvad det, at spille dit helt specielt ekstede spil her. Og det er jo det, der er fedt, fordi så kan du lige, også lige få testet, er der noget ved denne her idé? Lige inden præcis. at hvis du selv læger penge og rent faktisk udvikler spil, og så finder ud af, at det skal være et flop, ikke? Uh, og det åbner op for et helt nyt marked, og her vil ja. jeg så lige nævne Shadowrun Returns. Ja. De havde jo de havde sat sig for, altså Shadowrun er et, er et ældre spil. Du har spillet ja, det, er jo, det øh, de originale Shadowrun. Ja, det er terninger, øh, og det er blyant, og det er schemaer, det er sådan rigtigt... Roadplay game ADD. <laughs> ja, lige præcis. Gammel roadplay game. Bom, vi sidder ved et bord omkring øh, ja, vi sidder alle sammen samlet omkring et bord og så øh, ja, slår med terninger. Ja, og og her foregår det så bare i for en computer ud af den Det er jo lidt det. Og det er et, ikke, det må være et gammelt spil går ud fra. Ja, det er det, det er i hvert fald 15 år gammelt. Ja, okay. Og er altså nu, der så nogen nu da så besluttet, vi havde lyst til at lave en opfølger. Vi havde lyst til at lave en, en, en ny version af det, som så hedder Shadow Run Returns. Og de havde sat sig for målet at de skulle bruge 400.000 dollars for at udvikle det her spil. Ja. Og det er løbet som faktisk af at få 1,3 millioner dollars i stedet for, altså 334 over det beløb, de havde håbet på at få. Ja, det er virkelig godt gået. Det er super godt gået, og det vil sige, at selvfølgelig det her spil nu udviklet, ikke? Og og på den måde tror jeg bare, der åbner op for et helt nye marked af, af spil, som vi godt kunne tænke os, der var kommet den to år, der aldrig kom til spillet, eller det remake af et rigtig godt gammelt spil, vi synes, der var så fedt, det åbner øh, sider som for eksempel Kickstarter op for, ikke? altså mm. den her crowdfunding op for, fordi lige pludselig strækker det ud til fansene, til alle de gamle gamere, som siger, åh, det spil, det vil jeg rigtig godt have i den nye version, eller hvor blev nummer to af Company of Heroes af for eksempel, ikke? Ja. jamen så nu havde vi jo mulighed for at udvikle det her spil, ikke? Jo. Altså som udvikler i hvert fald kan du sige, det kunne jeg også godt tænke mig, og så kan du jo få pengene ind på den måde. Og så kan du gå i gang med et, et sikkert projekt. Altså det er jo et rimelig sikkert projekt. Jo, selvfølgelig skal du vide, du, du kan udvikle spillet, før du kan smide det op. Ikke? Ja. Men det er jo et sikkert projekt, fordi du får pengene med det samme, til at gå i gang med. Okay, jamen, så bliver jeg lige nødt til at spørge om det der pre-sale. Yes. Hvis man så går ind under Kickstarter og ja. giver en eller anden udvikleren nogle penge, de penge, er det så det, man betaler for spillet, det vil sige, at når de har udviklet spillet, så får man det egentlig gratis? Det kan det være. Det, der så, det som jeg synes, er så super fedt ved Kickstarter, det er, at de lægger forskellige betalingsmuligheder ind. De kan for eksempel sige, at hvis du betaler 1 dollar til vores projekt, mm -hmm. så får du dit navn med i Endcredits. Uh, uh, hvis du betaler 5 dollar, så sender vinderne t-shirts. Hvis du betaler 15 dollar, så har du købt adgang til spillet, når det kommer ud, for eksempel og så videre, så videre, så videre. Ikke? Jo, jo, og så, okay, så er det flere og flere penge, og flere og flere, flere mere og mere credit. Jo, okay. Jeg så nogle få steder, hvor de havde modeller helt op til 10.000 dollars, og det er så rettet mod firmaer, der så til gengæld får en, øh, en reklamebaner på spiludviklerne side et helt år. Ja, så de bliver egentlig en slags sponsor. Ja, lige præcis, så de bliver ja. en slags sponsor for at sætte projektet. Ikke? Jo. Øhm, det har jeg set med noget film faktisk på Kickstarter, at så får du en bi-rollig film, eller en statist-rollig film. Lige lidt op. Ja. Og, og her er altså igen muligheden for at få... Øh, Remain credits, det må da også være lidt... Øh, hvis det bliver en stor titel, ja? Jo. Eller få scannet dit ansigt, og så er du en af rollerne i spillet. Uh, det kunne være går bedre. Det det så skal det. nok give rimelig mange penge. Ja, det kan godt det kommer til at koste dyrt. Og det var så de 15 forretningspaneler, som vi har valgt os med. Ja, og grunden til, at vi egentlig har haft det her emne op, det er jo egentlig fordi, at vi nu er i gang med at skifte fra den meget øh, brugte retail til nogle lidt nyere og anderledes modeller. Ja, specielt øh, digital distribution, ikke? Altså, det blev meget, meget stort de, de seneste par år. Ja, lige præcis. Altså, jeg, jeg ved fra mig selv, jeg har ikke øh, de sidste fysiske spil, jeg købte, det var 2. Ja. Og det var fordi, ja. ja, det kunne jeg købe på Steam. Ja, Jamen, <laughs> så, det var lidt... Ja. Så måtte jeg jo købe det. Jo, så kunne jeg købe det på Battle.net, men nu lige der havde jeg lyst til at have det i fysisk form. Ja. Men altså resten af spillene... Jo, altså i hvert fald for mit vedkommende bliver jo bliver købt på Steam nu. Ikke? Jo. Øhm, og det gør jo så også måske, at... at øh, nu, nu kan jeg jo ikke tale for, for, hvordan resten af folk godt kan lide at købe deres spil. Men de fysiske butikker bliver der jo mindre og mindre af. Ikke? Altså nu har Game har lige lukket. Ikke? Ja, stor, det gik jo ikke spil spil så godt for det. dem. Det gik ikke så forfældig godt for dem. Nej. Øh, men det, det, vil også, det vil så også sige, at vi lukker ned for, for et brugtmarked. Ja, brugsspils. Brugsspils ja det, er jo, det er jo lige det, om der, om, fordi hvis retail-modellen ryger fuldstændig, så har vi også alt det business, der er i brugtmarkedet, som dør. Og muligheden for at komme af med fejlkøb som Dungeon Series 3. Altså, nu specielt de spil, der bliver solgt, eller som jeg ser, bliver solgt som, som brugtspil, det er jo Playstation og Xbox-spil. Ja. Og øh, rygterne vil jo vil have det, at i den næste generation Xbox, og måske også den næste generation Playstation, har der været snakker om, og fuldstændig fjerne muligheden for, øh, for fysiske spil. Altså for et fysisk medie. Jo. Så øhm... Og de vil så have, at vi så downloader alle vores spil. Ja, jo. Ja. Og så er, det, så er det virkelig slut med at komme af med Dungeons 3. Ja, <laughs> det er det. Øhm, det er okay. Øh, altså... Det er jo bare en lille bonus, at man kan komme af med det. Jeg vil sige... Jeg ville også foretrække, at købe de store spil direkte til min Playstation, at jeg ikke skulle butik faktisk, og have den kassette til spillet. Ja. Øh, det, det er bare bedre tilgængelighed, det er hurtigere og det er lettere, så sagtens forstå, det den vej til højde. Spørgsmålet er, om vi som spillere kommer til at vinde noget på det. Der ingen tvivl om, jeg, jeg synes, at for eksempel på, på Steam vinder vi, men vi vinder ved, selvfølgelig er det nemt og dejligt og tilgængeligt, men vi vinder også på de store udsendte, som rent kører. Jo øh men det, de, de, de jo det er du gør så også. Du kender berømtet fordi der kæmpe udsalg hvor de lige pludselig skærer 75% på prisen ja. på på det forsvindningsspil. Ja. Jo, og højere endnu jo. Og højere altså... nu også. Altså nogle gange ja. så du, du kan sgu man købe jeg har jeg har set jeg jeg køb spil simpelthen fordi de var så billige, jeg kunne få mig selv til ikke at købe dem. Altså mm. hele spil til 14 kroner. Det, ja. det det er vildt umuligt, Altså med sådan en tilbudsweekend. Jamen, det er jo jeg har Og det er ikke engang til, jeg har spillet spillet, men jeg har simpelthen købt det, fordi det var så billigt. Ikke? Jo, men det er så også det, konsollerne er begyndt på nu, at du kan blive plusmedlem, og du kan betale lidt ekstra, og så får du en masse tilbud på mange af spillene, og de er i pris. De mangler måske mere bare et Steams-model at lave netop weekend-tilbudene. Ja, I hvert fald at lave så store tilbud på. Ikke? Jo, lige præcis. Men det er jo... Altså jeg ved godt at der bliver tabt nogle penge på det, men de får også altså også rigtig rigtig mange brugere pludselig. Eh så jeg synes det er en fin måde at gøre det på. Det burde de bare gøre noget mere. Men men det, det, også... det det bliver også sådan, ikke? Fordi igen, nu får du vist de fysiske butikker ind i Malok eller og efterhånden bliver der færre og færre af dem, ikke? Og mm. færre og færre spil bliver distribueret på den måde. Så fjer, forsvinder helt det der brugmarked, og så bliver vi også nødt til et at hive, lave noget for de spillere, som ikke har en masse penge og smider efter et spil hele tiden. Jo. Og igen, så kræver det, jeg ved godt, det ikke er det helt store problem, men du kræver også også, at så er du bare online. Det skal du være. Ja, det er rigtigt. Ja. En, en måde at sikre, at, at tingene ikke bliver piratkopieret på. Ja. Det var alt om fremtidsmodellen. Det er slut nu. Til gengæld så har vi en lille ekstra ting her i uh, vores podcast. En er surprise. En surprise. <laughs> yes. On today's top story, the Valkyr crisis worsens with the murder of DEA Special Agent Alex Balder. Special Agent Balder had been shot repeatedly from a point-blank range. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extreme. Winter storm warning is in effect in the whole Tri-State area, as both freezing rain and heavy snowfall continue. Who's there? under wraps. If you try to go public with this, we will deny any knowledge. Action! Suspense! Ja, der er ydermame på der. Der var ydermame, ja, der var vilde eksplosjoner. Til dem der ikke lige høre, der blev sagt Max Payne. Så, så, ja, det blev sagt et par gange ja, i den. <laughs> det, det var simpelthen den officielle trailer for det allerførste Max Payne-spil. Ja. Øhm, og hvorfor snakkede vi om Max Payne? Det gør vi, fordi at Max Payne 3 er lige på trapperne. 18. mai. Yes. yes! Det vil vi vente lang tid på. 9 år. <laughs> ja, det er lidt sjovt, at der ikke måde så lang tid mellem dem, men jeg, kan, jeg er glad for, de har taget den serie op igen. Og det skal nok blive sjovt at spille, men øh, uha, det ligger godt nok på en dum dato, fordi så har du altså Diablo 3, der kommer lige, hjem. Kommer lige ind. Ja. Okay, det her det må være til, det kan være, man kan skubbe lidt til hen over sommeren og spille det der i stedet for. Ja, eller... Så man spiller det en gang i jul i eller andet. Det kunne også bare være, man bare købte det med det samme, fordi øh, det så blev man lidt Diablo-træt, og så skal man bare ind og have noget <laughs> Så tre dage Hardcore's Diablo, og så går vi over Max for? Ja, lige præcis. Yes. Øh, det første spil, det kom i 2001. Ja. Hvad var det, der var så super fedt med det første spil? Jamen, det var jo for det første Bullet Time. Det er rent. Og det var jo egentlig også gennemført Bullet Time. Det var det spil, der nærmest startede hele Bullet Time-generationen. Ja, Matrix var jo ude øh, før, ja. Jo. Så folk kendte godt til Bullet Time. Ja, men der var ikke noget spil, der var i noget nær det her. Jeg, jeg tror ikke engang, der havde været noget Matrix-spil ude nu på det tidspunkt. Det kom Og første ting. Så kan så sige, det er Matrix-spil, med at komme ud, eller de... Flere der var en Matrix spil. Ja. De var virkelig dårlige. De, ja. de kunne ikke selv finde ud af deres own bullet time. Nej, det var jo noget luksus. De selv ja, slet ikke i forhold til de bullet time vi fik i Matrix. Nej, det var lidt, ikke? Det var det var en af de en af de ting der i hvert fald gjorde at de spillede virkelig stak ud, ikke? Jo, og så har du hele det der univers Neo, Noah, äh uh, dødy, det til altså det, detektiven og det er tegneserieform mellemsekvenser. Jeg ja, troede de havde de der mellemsekvenser der med hele den der Neo Noah stemning som ja. var som også var specielt og unikke. Altså. Jo, bare, bare lige den måde, de stillede det op på, men nu gør vi det fandme og tegne Vi går lige et skridt tilbage. Ikke? Sådan en lidt mere oldschool måde at gøre det på. Og det fungerede bare, det virkede bare til det spil. Det gav en, en pissegod stemning i det, og ja, man, var med, altså, ja. man var bare med. Man var 100% med i det spil. Og som vi snakkede om, øh, før vi lavede min her podcast, ja, der kommer nogle rigtig gode drømme sekvenser til sidst i spillet. Ja. I i et eller i hvert fald, ikke? Altså, ja, virkelig syrede sekvenser. Så man som jeg helt man på det tidspunkt har set i så forfærdige mange andre spil, altså. Nej, så så er blevet apeet efter rigtig mange ja, gange set, ikke? Er så blevet, så blev kopieret, men det er jo klart, altså, der når der, der. Til gengæld synes jeg ikke at jeg har set Bullet kopieret så forfærdigt mange andre steder. Jeg har set nogle slow downs måske. Det ja. tog det Hawk kørte i uh, det første Tony Hawk Underground. Ja, det fordi de lyser stilen om. Der har du mulighed for at lige sån at fryse til lidt og, og lave alle de fede tricks på de skægbåde. Ja, og der, jeg tror også, Prince of Persia har lavet lidt mellem oh, Det er rigtigt, de har også lavet og med tog og, og, og frem og tilbage og sådan lidt, ja. Ja. Men okay, Max Payne, det, det, var, det var lidt den startede. Ja, den jeg, vil, jeg vil godt nok sige, at efter Max Payne, så er det ikke rigtigt blevet overgået igen. Nej, ikke, ikke helt på samme måde. der fik også noget kritik, der er jo ikke, hvad hedder det, um, der kan ikke rigtig noget replay, der er jo når du har kørt den igennem. Det er en supergod historie, men har man virkelig lyst til at spille det igennem? Igen? Mm, nej, altså... Ikke lige med det samme, da? Nej, altså det jeg gjorde, det var egentlig bare, at så havde man sine chapters, og så var, det, nej, så var der lige de der to-tre fede chapters, hvor man havde vildt mange fede våben, og der var rigtig mange fjender, og... Ah, det var også det, ikke? Man gad ikke at sidde og spille hele historien Du åbnede op igennem. for nogle nye game modes, når du gennemførte det første gang. Okay. Fordi der var noget New York Minute, hvor du skulle gennemføre dem på... Oh, men det var og var titlen så sværhedsgrad. Ja, lige præcis så noget der ja. bag for reders sværhedsgrad i det. Men altså Elend selv var der ikke rigtig noget, øh, altså nogen idé i det at, at spille det igen andet netop måske for at opleve nogle gode, genopleve nogle gode kapitler, ikke? Jo. Men det var i hvert fald noget det den for kok for, og så at historien var norm lineær. Altså, men så, ja, ja, ja. det blev du nødt til at se andet sted, ikke? Jo, og det, det, var det var også noget måden spillet blev lædt på den gang. Altså, det er 2001, så Det er ret rigtigt. Ja, det jo, det er et, Men om men, det, det altså det ville absolut. måske ikke fungere, altså, historien ville ikke fungere, hvis ikke det var så lineært, Nej, det er jo så rigtigt nok, ikke? Det er altså, svært du, at fortælle du, du en lignende fortælle historie. Ja. <laughs> hvor du kan ikke fortælle en hvor du har fri mulighed for at gøre alle mulige andre ting. Så, ikke? Du jo. kan ikke køre sandbox og, og nævne nogle fortællinger i, i sammen. Jeg vil i hvert fald meget sød på det. Ja, helt klart. Det, det, <laughs> Øhm, og så var der heller ikke nogen multiplayer. Nu var multiplayer heller ikke så stort igen, måske i 2001, som det er nu. Altså Nej, I nu dag kan en... du stort ikke lancere spil, uden at... Altså, der bliver du nærmest kritiseret, hvis ikke der er multiplayer i spil. Ja. Ja, ja, det er klart, men altså, det var andre tider, og dengang der var det, altså ikke, det var ikke det helt store marked endnu. Uh, der var... Hvad var der? 2001? Ja. Rattofield? Var det ude der på et tidspunkt <laughs> nu? Altså jeg tror ikke engang vi... Det, det var, da... ja, var det det? Ja, der, det, var det? Var der var titler ude. Yeah, ja, altså, men, men det var, var det var det var nyere, og det var ikke fordi at at man sku hæmme. Måske var det bare fordi at alle folk drømte om at kunne spille multiplayer og Max Payne og Bullet Time. Ja. Man <laughs> ville gerne have det mix. Jo, og men og det er også lige hvordan, hvordan man fået gjort det, ikke? Hvordan det du det. laver Bullet Time til multiplayer. Ja. Um, yeah. 2003, altså to år efter, så kommer det næste spil, Max Payne, uh, det Max Payne. Mm. Øhm, der får du også lov til at spille Mona Sachs igennem noget at Det er rigtigt nok, ja. Det... og halve uh, Mona Sachs. Hun ah, også med ja. det første spil. Ja, det, ah, jo, ikke halve og halve. Nej, ikke halve, du, får, du får nogle af hvor du får lov til at se det for to lignende. Jeg kan huske, at jeg spillede uh, The Fall of Max Payne, altså toeren der. Øhm, mm. På en måde synes jeg, det var super fedt. Altså på en måde havde jeg ikke lyst til at komme væk fra Max Payne, fordi han var jo ligesom den ultimative... Uh, der hedder sådan noget, antihetnist, et eller andet sted. Mm. Altså, det, var ham, du, det var ligesom derfor du spillede spillet. Hed, der stod Max Payne på, at ja, du spillede du ville spillet, Jeg synes alligevel, at det var en meget fed vinkel, for jeg synes ikke rigtigt, jeg har set så mange andre steder. Du får lov til at opleve den samme historie fra to forskellige personers synspunkter, mm. som du gjorde i, i den tour der. Nej, det er måske rigtigt nok, og det var igen også noget, som så senere hen er blevet lavet i rigtig mange spil, at du lige går ud af din hovedperson og så spiller han birolle lidt og så tilbage igen i hovedperson. Ja, det gik jo helt galt med med såg så. Ja, ja <hvor> det var <laughs> pludselig han birollen der overtager. Ja, hvor han overtog fuldstændig uh, spillet nærmest blev en, en side, eller hvad hedder det, nærmest ja. blev en side karakter. Ikke? Ja, det var sige var ikke så heldigt. Så ehm ja. og så fik vi så lov til nu at vente 9 år og så øh, så ind her øh, nu hvor spillet ud kommer her til til mig øh, så kom der her i slutningen af april det er lige næsten lige kommet øh, en ehm øh, en en pænere udgave af menspin ind til i hvert fald til til iPhone ja. og, og iPad de siger de har opgraden nogle af de der HD modeller, men eh øh, altså, ja. altså til, det, til HD, altså, igen, det begrænser hvor godt du kan få et spil fra 2001 til at se ud, ikke? Men mm. den starter helt forfra, ikke? Ja, Som vi som vi grinede lidt af, da vi har set traileren her tidligere, at Max Payne han har kun ét ansigtsudtryk. Det var den tekstur, der ligesom var plads til dengang. Ikke? Ja, det der grunted ansigt. Ikke? Det... Han ser bare sur ud gennem hele traileren. Ja, det præcis. Og gennem hele spillet. <laughs> øhm... Men har du prøvet det? Jeg har ikke prøvet det, nej. Jeg har set nogle gameplay-videoer. Netop fordi, jeg har det i forvejen til PC, og jeg har bare meget svært ved... Nu snakkede vi om vores tidligere podcast, om mm. hvordan det er at spille uden fysisisk controls og der tror jeg bare det banusværet med, med Max Payne på den måde. Ja, det kunne jeg også godt forestille mig. Øh, men altså efter Sine så så er folk er ganske godt tilfreds med spillet og synes det er super fedt. Og et eller andet sted synes jeg også det jo, jeg synes på en måde også det er fedt. Det er lidt det er lidt sejt at, tænke så, at at det fordi da det spil kom ud det første med Max Payne så krævede det alligevel at du havde en rimelig god PC for at kunne køre det ordentligt. Ja ja. Den gang der var det ikke high policy. Ja. Nu sidder du det på din mobiltelefon, ikke? Altså. Jo. Så på en måde synes jeg, det er meget fedt, at de har smidt ud til. Jo, og det er jo også, men det var også... Gode, gode timing op til, ja, ja, at der kommer træerne. Ja, det er jo en op til, at træerne kommer. Ja, det er det. Og apropos træerne. Ja. Vi har, noget, vi har kigget på noget gameplay, vi har læst lidt omkring spillet, og hvad man lige så forventer og sådan noget. Mm. Hvad, er, hvad er dine forventninger til, til spillet? Åh, jamen det kan virkelig gå begge veje, men hvad jeg har set, så ser det virkelig spændende ud, og jeg er vild med Max Payne i forvejen, så jeg er allerede hooked, og jeg kommer til at købe det her spil. Og så håber jeg bare på, at alt den ventetid ikke er blevet til en Duke Nukem om mig, ikke? Altså, ja, øh, jeg, håber, jeg håber virkelig, den kan bære, at de har holdt så lang tid pause, og nu er de tilbage igen. Og bullet time er relevant, et eller sted? Og, jo, men ja, igen. Som du selv sagde, der ikke andre, der har lavet det på ja, samme måde som Nej, lige Payne, præcis. Jeg synes aldrig helt, at det har været sådan, den der samme fede følelse af bullet time. Det er, ah, det. i Max Payne, der føler jeg mig bare ikke så begrænset af bullet time som man, man er i tid af satiret i andre spil, ja. hvor det sådan, så kan man bruge det i to sekunder, og så, så er det bare, det var det, ikke? Um, så, så det er stadig jeg, relevant. Ja. Du, du fortalte noget spænd omkring multiplan, som jeg ikke lige havde hørt. Ja, uh, det er netop, at de har lavet bullet time i multiplayer, og det system, de har udviklet til, der synes jeg lyder, altså det lyder virkelig spændende, for det er, at når du aktiverer din bullet time, så alle i dit synsfelt bliver så også påvirket af bullet time. Så du kan risikere, at du, du løber derude, og lige pludselig bliver du bare slået dammen, og så siger, okay... Nu, nu er der er en eller en anden, anden, der sigter tid, på mig, ikke? Altså, heller ikke man kan man kigge. Ja. Ja. Og det, det synes jeg virker som et rigtig, rigtig sjovt idé. Uh, og det kunne jeg forestille mig ville... Altså, åh, det er bare lige, om det virker, ikke? Fordi, som jeg så også sagde netop, at hvis der så står en bag dig, så vil han stå i normal tid og kigge på en, der flyver i slow motion, og det er sådan måske lidt ja. at bryde den der illusion. Uh, men jeg kan ikke se nogen anden måde, man sådan skal ændrer på tid. men hvis du alligevel skal lave en multiplayer-udgave igen, som vi, som vi allerede har sagt, ja, men multiplayer bliver du nødt til at have med i spiludgivet i dag, ikke? Altså, jo, det skal der være. Ja, så, så hvis du skal have en multiplayer-udgave i Max Payne, så bliver du også nødt til at bullet-time'et, ikke? Det jo. vil virkelig være skuffende uden. Altså, for så vil det ligne så mange andre spil, der var ude på markedet, ikke? Jo, men altså, igen, som de sagde i traileren, så eksperimenterede vi med en masse forskellige ting, øh, og jeg tror, hvis også er noget at der kommer til at være andre eller den du er måske noget i stil med at du bliver speedet op i stedet for og så det sådan hurtigt det salve du fyrer af okay. og sådan men alt det, det, var sådan, det, det var igen noget de sagde at det kommer senere i en video der siger vi nok lidt om det okay. ja, rygter kun <laughs> den 18. vej ved vi nu <lædder> vi det, var, det var det for den her podcast podcast nummer to ja. jeg håber der er stadig nogen der lytter med ja og hvis uh, der stadig er nogen, der lytter med, jamen så har vi jo også en lille overraskelse at slutte af på. Lige præcis. Øh, men inden da. Facebook, like. <laughs> ja, ja tak. <laughs> Og sidst så får jeg hentet af en podcast. Ja. Lige præcis. Lige præcis. Og så ja, så vender vi jo tilbage på et andet tidspunkt. Lige præcis. Ja. Og så find ud af, hvad du næste stemme skal være. Ja. Den kommer på Facebook. Lige præcis. Ja. Enjoy. I in Sao Paulo a few weeks before. I can get your work, Max. Work that only a guy like you can do. I ain't a cop no more. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. Hey, this is Sao Paulo, brother. It's kind of fun, good bay We keep people safe. It wasn't pretty. But I guess none of what was about to happen was going to be. The girl was kidnapped by the CIA. We have always been targets. We all know that. Here I was again, with all hell breaking loose around another girl I had been trying to protect. This was a hell of a hangover.